Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина друга. Заколот. Розділ 29. Гуркіт пострілу жваво нагадав Анжеліці сцени з минулого. Напад королівської поліції та драгунів. В очах у неї потемніло. З жахом вона дивилася, як Жуфрейде де пейрак, що зіскочив із ліжка, натягує ботфорти, одягає камзоли з чорної шкіри. Ставайте швидше!» Поспішив він її. «Що відбувається?» – спитала Анжеліка. Вона подумала, що їх атакував піратський корабель. Взявши себе в руки, вона схопила кинутий чоловіком одяг і почала без звичайної ретельності одягатися. Тільки вона застебнула спереду сукню, як скляні двері каюти здригнулися від глухого удару. «Відкрийте!» – пролунав хрипкий голос. Щойно граф відсунув клямку, як чиєсь важке тіло – Повалилося на нього і відразу впало на килим. На спині одразу розпливлася велика темна пляма. Рескатор повернув його вгору. «Я Капітан розплющив очі і прошепотів. «Пасажири! Напали на мене! У тумані!» Захопили верхню палубу. Тяжкі клуби густого білого туману проникали навіть у каюту. Анжеліка побачила у дверях знайомий силует. На порозі стояв Габріель Берн з пістолетом, який димився в руці. Реакція Рескатора була миттєвою. Ні, хотіла крикнути Анжеліка, але не встигла. Якась сила кинула її вперед і повисла на руці чоловіка. Коля Жофрея Депейрака вп'ялася у позолочену обшивку над дверима. Дурня, пробурмотів Рескатор крізь зуби, але не відштовхнув її. Він знав, що перезарядити пістолет йому вже не вдасться. Тепер Анжеліка затуляла його своїм тілом, як щитом. Поступившись у сприйнятті своєму противнику і не вистріливши, метр Берн вагався. Обличчя його конвульсивно посмикувалося. Тепер покінчити із ненависною йому людиною він міг тільки поранивши, а той убивши Анжеліку. До гаюти увійшли Маніго, Карер, Мерсело та кілька їхніх спільників із числа матросів іспанців. «Так ось, графе», – з усмішкою сказав судновласник, – «тепер наш хід». «Зізнайтеся, ви не чекали такої каверзи від ганебних емігрантів, перетворених на живий товар жадібного авантюриста. Дивіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли настане цей час», сказано у святому письмі. «Але ви дозволили Далілі приспати вашу пильність, і ми скористалися цією можливістю, на яку чекали вже давно. Дозвольте здати зброю, графа». Усунувши Анжеліку, яка застигла між ними, яка кам'яна статуя, Резкатор простягнув Маніго свій пістолет, який той заткнув собі за пояс. Ларошельці та їх спільники захопили багато зброї та здобули явну перевагу. Хозяїну Голзбору було зрозуміло, що будь-яка спроба опору коштуватиме йому життя. З підкресленим спокоєм він поправив жабо та мережевні манжети сорочки. Протестанти зневажливо розглядали розкішну каюту закоренілого грішника. Його східне ложе в промовистому безладі – але Анжеліці було не до їх суджень щодо її моральності. Те, що сталося, перевершило найгірші побоювання. У неї на очах грав Депейрак і метр Берн мало не застрелили один одного. Але особливо її приголомшило віроломство гугенотів. «Що ви наробили, друзі мої?» – тихо сказала вона. Протестанти були готові протистояти обуренню Анжеліки та її гнівним докором, але зараз, відчуваючи на собі її погляд, вони на мить засумнівалися у правоті своєї витівки, відчули, що вони щось не розуміють. У парі, що стояла перед ними, на цьому чоловікові з дивним незнайомим обличчям, яке вони вперше побачили без маски, і в цій жінці, ніби теж незнайомій у її новому вбранні, вони вловлювали якийсь непорушний союз, щось зовсім інше, ніж той тілесний зв'язок, який вони засуджували. З відкритими плечима в обрамленні венеціанських мережів, на які місячним розсипом падало її пишне волосся, Анжеліка переставала бути для них просто другом і ставала знатною дамою, яку Габріель Берн інстинктивно вгадав під обличчям служниці. Вона стояла перед рескатором, як перед своїм володарем. Сповнені гордості та зневаги, вони були людьми іншої породи. Протестантам раптом здалося – що вони стали жертвами помилки, за яку можуть жорстоко поплатитися. Коротка промова, заготовлена Маніго, раптом вилетіла із пам'яті. Він заздалегідь відчував урочистість над загадковим і зарозумілим резкатором. Але тепер все його тріумфування зникло. Проте Маніго першим прийшов до тями. «Ми боронимося», – твердо сказав він. Ми вважаємо своїм обов'язком, графе, вжити всіх заходів для того, щоб уникнути важкої долі, яку ви нам приготували. Пані Анжеліка мимоволі допомогла нам, приспавши вашу пильність. Не треба іронізувати, пане Маніго, сказала Анжеліка. Ваш вчинок ґрунтується на вкрай поверхових судженнях, і ви ще пошкодуєте про нього, дізнавшись про істину. Поки ви не сприйнятливі до її голосу, але я сподіваюся, що здоровий глузд скоро повернеться до вас і ви зрозумієте всю нерозумність ваших дій. Впливати на цих запеклих людей можна було лише спокоєм та самовладанням. Анжеліка відчувала їхню готовність піти на вбивство задля зміцнення своїх хитких переваг. Один жест, одне слово і може статися непоправне. Продовжуючи загороджувати собою Жофрея Депирака, вона була впевнена, що бунтівники не наважаться вистрілити у неї у свою рятівницю. Вони справді вагалися. «Відсуньтеся у бік, пані Анжеліко», – сказав нарешті судновласник. «Ви повинні розуміти, що опір марний. Відтепер на борту я розпоряджаюся, а не той, кого ви із незрозумілою завзятістю захищаєте від своїх друзів, як ви самі ще недавно називали нас. Що ви збираєтеся з ним робити? Взяти його під варту. Але ви не маєте права вбивати його без суду, не довівши його винності. Це було б найнижчою підлістю. Бог вас покарає». «В нас немає наміру вбивати його», – на силу видавив із себе Маніго. На жаль, їй було ясно, що їхня головна мета – розправитися із ним, що без її втручання він лежав би зараз поряд із Язоном. На обличчя Анжеліки виступив холодний піт. Кілька хвилин пройшло у тяжкому очікуванні. Анжеліка, придушивши страх, повернулася до чоловіка. Їй не терпілося з'ясувати, якою є його реакція на принизливу і небезпечну ситуацію, у якій він опинився. І раптом вона зі здриганням виявила, що на губах благородного авантюриста грає все та ж загадкова усмішка, з якою він завжди зустрічав з граю недругів, які намагалися його знищити. У цій дивовижній людині є щось таке, чому інші завжди прагнутимуть її занапастити, марні її старання захистити його, завжди слідувати за ним. Він не потребував нікого, він байдужий і до смерті, і навіть до неї самої, здобутої так недавно. «Хіба ви не бачите, що вони захопили корабель?» – обурено спитала Анжеліка. «А це ще треба довести», – промовив він із глузуванням. «Нехай вам буде відомо, пане граф», – втрутився Маніко, – «що більшість вашого екіпажу сидить у трюмі і не може виручити вас. Мої люди охороняють зі зброєю всі люки. Кожен, хто спробує висунути носа, буде застрелений без жодного жалю. Що ж до ваших фахтових, то більшість із них уже давно перейшли на наш бік» сподіваючись позбутися тиранії свого жадібного господаря. «Від душі дякую вам», – сказав Рескатор. Він перевів погляд на матросів-іспанців, які, як вовки, нишпорили по каюті, очманівши від її багатства, і починали потихеньку привласнювати золоті дрібнички. «А Язон попереджав мене», – сказав Рескатор. «Ми дуже нерозбірливо провели останнє вербування. Правильно кажуть, що помилки обходяться дорожче, ніж злочини». Він подивився на тіло Язона та темні плями крові на яскравому ворсі Килима, обличчя Рискатора посуровило, повіки трохи опустилися, прикривши блискучі чорні очі. Ви вбили мого помічника. Він був мені другом цілих десять років. Ми вбили лише тих, хто чинив опір. Я вже сказав вам, що таких небагато. Решта перейшла на наш бік. Сподіваюся, у вас не буде зайвих труднощів із блискучими новобранцями, яких ми підібрали з покидьків Кадікса та Лісабона, усміхнувся Жофрей де Депирак і владно крикнув одному з бунтівників. Мануело. Той митю схопився і Рискатор щось скомандував йому іспанською. Переляканий матрос поспішив подати йому плащ. Накинувши його, граф із рішучим виглядом попрямував до дверей. Протестанти негайно оточили його. Тепер їм було зрозуміло, що попри все, авторитет Джоффрея Депейрака серед членів екіпажу не постраждав. Маніго приставив йому до спини пістолета. Не лякайте нас, пане, ми ще не вирішили, як поводитися з вами, але ви в наших руках. Сподіватися на втечу марно. Я не настільки наївний, щоб цього не розуміти. Мені треба лише оцінити обстановку на власні очі. Під дулами пістолетів і мушкетів він піднявся на місток і сперся на різьблені поручні, частково пошкоджені під час бурі. Погляду Жофрея Депирака відкрилася жахлива картина погрому, вчиненого на кораблі. Звисали лахміття розірваних вітрил. Реї, які впали, обплутані та келажем уламки фокщогли, надавали славному голдзбору вигляду руїни, непоправно понівеченої штормом. Збитки від бурі посилювалися наслідками недовгої запеклої сутички – Матроси без церемонії кидали за борт трупи вбитих, якими було усіяно палубу. «Тепер бачу!» – холодно промовив Рескатор. Він підвів голову. Між двома вцілілими щоглами вже орудувала нова, не численна, але активна команда, намагаючись закріпити і полагодити вітрила, розплутати і замінити такелаж. Декілька юнаків-протестантів освоювали роботу марсових. Справа йшла повільно але тихомирене море, яке стало ласкавим, як кішка, цілком сприяло навчанню новачків. На палубі граф побачив легаля з капітанським рупором у руках. Це він у ранковому тумані підкрався до Язона, завдав йому смертельної рани. Лоцман-бретонець був найдосвідченішим мореплавцем. Маніго довірив йому керування кораблем, а біля штурвалу поставив бреажа. Загалом усі ларошельці були більш-менш причетні до моря, і не відчували себе не в своїй тарілці, навіть на такому великому кораблі, як Голдсборо. За допомогою 20 іспанців, що приєдналися до них, вони цілком могли впоратися зі знайомою справою, за умови, що ніхто не буде ледарювати, і що, повернувшись до пасажирів, рискатор з посмішкою сказав, «Чудова робота, панове! Визнаю, що все зроблено дуже лихо. Для здійснення ваших піратських планів ви скористалися тим, що крім вахтових, усі мої люди, виснажені нічною боротьбою за порятунок корабля та ваших життів, пішли відпочити. Від такої образи обличчя мені го стало червоним. Піратських? На мою думку, ви переплутали нашу роль зі своєю. А як накажете називати захоплення чужого майна? У цьому випадку мого корабля. Корабля, відібраного в інших, адже ви живете розбоєм. Як ви категоричні в судженнях, панове релігійні фанатики? Пливіть у Бостон, і там ви дізнаєтеся, що Голсборо побудований за моїм проєктом і оплачений дзвінками ек'ю. Готовий тримати парі, що у цих ек'ю сумнівне джерело. А хто посміє похвалитися бездоганним походженням золота у своєму гаманці? Ось ви, наприклад, пан Маніго. Хіба стан, який ви успадкували від ваших благочестивих предків, ларошельських корсарів чи купців, не обмито сльозами та кров'ю тисяч чорних рабів, яких ви купували і продовжуєте купувати на берегах Гвінеї, а потім перепродаєте в Америці? Невимушено спершись на поручні, він міркував з усмішкою на обличчі, ніби вів світську бесіду, а не стояв під прицілом мушкетів. «При чому тут це?» – здивовано спитав Маніго. «Не я ж вигадав рабство. На рабів в Америці є попит. Ось я їх і постачаю». Рискатор вибухнув таким різким і образливим сміхом, що Анжеліка притиснула до вуг долоні. Боячись, що Маніго відповість на провокацію пострілом з пістолета, вона була готова кинутися між ними. Але нічого не сталося. Протестанти стояли як загіпнотизовані. Анжеліка майже фізично відчувала силу, що виходила від цієї людини, ту невидиму владу, яка змусила бунтівників забути про те, де вони перебувають і навіщо сюди прийшли. О, непохитна совість праведників, продовжив граф, переставши сміятися. Той, хто переконаний у своїй винятковості, навряд чи засумнівається в обґрунтованості своїх дій. Але залишимо це. Він махнув рукою з безтурботністю справжнього вельможі. «Тільки чисте сумління – запорука праведних справ. Якщо у вас немає грабіжницьких планів, чим ви можете виправдати свій намір позбавити мене не тільки власності, а й життя? Тим, що ви й не думаєте доставити нас до мети нашої подорожі, до Санто-Домінго». Резкатор не відповів. Його чорні очі, які горіли, не відривалися від обличчя судновласника. Перемога буде за тим, хто перший змусить супротивника опустити очі. «Отже, ви не заперечуєте», – тріумфально провадив Маніго. «На щастя, ми вчасно розгадали ваші задуми, ви збиралися продати нас». «Ну, якщо роботургівля є чесним і добрим способом заробити гроші, але ви помиляєтеся, у мене й на думці не було вас продавати. Це мене не цікавить. Не знаю, чим володієте ви на Санто-Домінго, але те, чим я володію, перевершує усі багатства цього маленького острова». І зрозуміло, мене звабила аж ніяк не виручка за протестантські шкури. Ви і ваші сім'ї стали для мене таким тягарем, що я готовий заплатити будь-яку ціну, аби позбутися усіх вас. Ви завищуєте свою реальну ринкову вартість, пане Маніго, незважаючи на увесь ваш досвід продавця живого товару». «Досить!» – з люттю вигукнув Маніго. «Ми виявляємо зайву доброту, слухаючи ваші розмови. Але зухвалість вас не врятує». Ми захищаємо свої життя, якими ви досі розпоряджалися. І за те зло, яке ви нам завдали. Яке зло? Стоячи зі схрещеними на грудях руками, Жофрей де Пирак зміряв кожного з присутніх таким суворим і пронизливим поглядом, що всі оніміли. Хіба зло, яке я вам завдав, більше за те, яке несли вам королівські драгуни, які переслідували вас із шаблями наголо. «У вас надто коротка, а точніше невдячна пам'ять, панове». Знов засміявшись, він продовжив. «О, не дивіться на мене так, наче мені не втямки, що ви зараз переживаєте. Я все прекрасно розумію. Так, я справді завдав вам зло. Тільки ось воно полягає в тому, що я зіштовхну вас із людьми, не схожими на вас. Носії зла раптом почали робити вам добро». Люди завжди бояться того, що не можуть зрозуміти як і чому мої мавриці, розпусники та нечестивці, вороги Христа та інші мої люди, середземноморські волоцюги та блюзнірники, як це вони добровільно ділилися із вами галетами, віддавали вашим дітям свіжі фрукти та овочі, призначені членами екіпажу для попередження цинги. А ті двоє поранених у трюмі, які постраждали під Ларошеллю, ви так і не наважилися ощасливити їх своєю дружбою, вважаючи їх поганими». Ви лише дозволили їм стати вашими спільниками, подібно до того, як ви починали спілкуватися з арабськими работорговцями. Які перепродавали вам негрів, насильно захоплених у самому серці Африки, у місцях, де на відміну від вас мені довелося побувати. Втім, зараз про інше. «Припиніть мене дорікати цими рабами», – вигукнув Маніго. Право слово ви начебто вважаєте мене співучасником якогось злочину, а потім хіба це не благо для самих язичників, коли їм допомагають розлучитися з їхніми ідолами та пороками і відкривають можливість пізнати істинного Бога та радість чесної праці? Цей аргумент застав Жофрея з Казненацька. Взявшись рукою за підборіддя, він деякий час розмірковував похитуючи головою. Я визнаю, що ваша думка має право на існування, хоча на мій погляд вона заснована на богословській софістиці. Особливо мені вона вселяє огиду, можливо тому, що мені самому довелося носити кайдани. Він відвернув мереживні манжети і показав засмаглі зап'ястя, порізані глибокими шрамами. Чи це не було помилкою з його боку? Протестанти, які слухали його у деякому збентеженні, прийшли до тями, і обличчя їх знову набули засуджуючого виразу. Так, продовжував Рискатор, немов смакуючи ефект свого визнання. І я, і майже всі члени моєї команди були закуті у кайдани. Ось чому ми не любимо работорговців. Каторжник, кинув Маніго. І ви ще хотіли, щоб ми вірили вам та вашим соратникам по галерії? Хіба плавання на королівських галерах таке ганебне у наш вік? Разом зі мною в Марселі відбували каторгу люди, єдиним злочином яких була прихильність до кальвінізму. Це зовсім інша річ, вони страждали за віру. А за яким правом ви судите мене, нічого не знаючи про винесений мені несправедливий вирок? Марселло в'ідливо засміявся. Ви скоро змусите нас повірити, що марсельська в'язниця та королівські галери – Заповнені невбивцями, бандитами та розбійниками з великої дороги, що природно, а ні в чому невинними людьми. Хто знає, можливо, це цілком відповідало б нормам старого світу, який занепадає. На жаль, є зло, яке я бачу під сонцем. Це ніби похибка, що походить від володаря. Невігластво поставляється на великій висоті, а багаті сидять низько. Бачив я рабів на конях і князів, що ходять, як раби пішки, адже це рядки зі святого письма, панове. Жестом пророка він театрально підняв свій перст, і тут Анжеліка все зрозуміла.